بسم اللہ الرحمن الرحیم <تصفح> دا دے یا تیمو دا ماکبال شرہ مناسبت واضح دیں پروند قابیل پل رور لرا دنا حق قتلول مسلہ ذکر شوا نونان کی اومدت پر حبر ذکر کی ناحق پساد و قتل و کتال نو مناسبت قبل سرشتا او آیات نننی سبق کی دو آیات دی او دا دید دو آیاتو د پویدو دا پرامخ کی دو خبری ہو رہی لنبانے شریسه زاگانی دی پاري زان پوياګي شریسه زاگانی جونګې اسلامي معاشره د امن ځمادار د امن ورګي نچکم شریه ناصر وي شر کې په معاشر کې شر شدت او اټلو کې تالاو نقصان او زنا او غلاو ډاکه کې نو شریعت داګي د پاره درې کیسه زاگانی مقرره کړی یوی سزا تا وی د کیپټان زیرات تا زیرات هغه سزاګانی دي چې د اسلام کې صحد او سمګیدار مکرم نه دا چې کوم قاضی اسلامي ویداله کې نو ته حواله کول او د خپل مطابق هغه زیاتم ور کول شی او کم ور کول شی او هغه ما کولم شی اگر وو كتبت ګوري او حالات توبوري کم زیاتې پغې کې کول شي پغې حکومت وخت قضیره پابن کولم شي د یو مقدار او اغل اختیار ور کول شي چې د جرم مناسب هغه سزا ورکي نو چې د کم مقدار مقرر نه د شریعت کې تعزيرات ويرېږي دویم قسم سزاګانی پشریعت کې اگه تولی کی حدود حدود جمع حد دا او دا عام طور پا حقوق اللہ کیوی چکم دا اللہ حق والی شی لکزینا شوا او دا کرنگی ڈاکا شوا تحمت لگول شوا غیرہ و غیرہ دا دی دا پرا تعالی سزاگانی مکرر کری او دا اگه مقدار مکرر دی تفصیل به انشاءاللہ پا خپل خپل زیبانی پا دلسمنسی بارکی براشی ہو بہرحال دویم قسم سزاگانی اغی تبرکی کیو حدود او دا اغی خپل مقدار مقرر دے او اغی کے انتہائی سختی دا یو انسان باندے اغا ثابت شو مثلا زنا پہ ثابت شو نو پا اغی کے بیاسوک شپارس نشی کولے یو انسان باندے اگر دعوی ثابت شو دعوی وکړه نزاغه د پرابیشه پارس کول یاده او شپارس تا وقت خودل یاده هغه د پره وکالت کول چې کله جرم شری طریقې سره پاغه باندې ثابت شي یا تهمت په ثابت شي یا غلا په ساکت شي نو شریعت چې د هغه لپاره کم سزاګان مقرره کړي دي او ته لیکي جو حدود نو د هغه د پرابیشه پارس کول ناروادي او د قاضي لپاره اوریدل ناروادي قاضی په هغه کې کمیم نشي کولای او قاضی په هغه کې زیاتیم نشي کولای هغه چې الله څنګه مقرره کړې دي هغه سزاوار کولی نو دیم کې سم حقوق الله کې حدود دي او دیم کې سم هغه تابع لیکي او دا عام طور د بندگانو په حق کې دي مثلا کله چې قتل کنه داغه په شریعت میګدار مقرره کړي ریم کسم کساس ده بندگان و حق دیزای کو. نو داغی ده پر کساس ده و داغی ده پر مقدار مکرر ده تا یو صدی کتل کون ده تبکت لولی شی. مثلا، او یا ملاد اوکلا نو لاس بدی کتکولی شی. نو داسی کسم چه کم کساس ده پر اغیر کی داغی ده مقدار مکرر ده. نہ پارے کې بیا شپارس مبارز مبارز وغیرہ نه چاليږي البته کولی ته الله دا حق ور کړی دی چې د چا نکدل شوی د هغه معاف کین نو معاف کول شي هغه تکه ساه ویلې کی یو خبر ادا ذہن کې کې نو ندل ته کم ذکر کیږي په آیات کې دا درې خبره کې ذکر کړي دلته تعذيرات نه ذکر کیږي دلته دوه دوه خبره سره تعلق ساتي اډاقانو وغیرہ مسله دلته ذکر کیږي چې کم ډاګي لګي نو له هاځه پدې کې حق د بندم والے کیږي عبادت کې کی مان واغستې شي حق د بندم والے کیږي انسان پکه کی قتل کړي شي او ته کې د الله قانون ماتول شي د الله قانون ماتول شي امن خرابول شي او مسلمانان پکه وجل شي ندل ته چې کم قانون بیانېږي نو هغه دروازه سره متعلق ته د الله حکم پکېره او د بنده حکم پکېره دا لون باندې خبر اورایته متعلق دغه خبره د آیاتونو متعلق دا زه هم کی类 چې د آیاتونو شان نزول ده په دور اسلامی کې د نبی اسلام تو سلام په حيات کې یو دو ک یو عقل ک او یو اوره نا ک بلیوا دا هغه نا اتکه سانسلور دیونه سلور دبلنا اگر اغلی اوغی مسلمانان شیو او خپل اسلام ظاهر کړو به نه هغه جرالو نو التا ګډو پرسیږي او دا مدینه او فیزا و بو هوا پا غی بانده برابر رانلا نو نویل صلی اللہ علیہ آغی د صحت د حد پارا اغید دا حکم اکو چه تاس اللہ شئی پلانکی زیگی دا صدا که دا بیت المال او خان سریگی آلتا یو صحابی ور سرو چونکه دا سرکاری مهمانانو نو سرکاری مهمانی ور تا ور کول جائزو نو لڑ شئی اللہ تا که نویل صلی اللہ علیہ وسلم ور تا او پرمال چه اغا فیم اس کے انتاسو تا بسیحت ملوش اشری بو من ابوالها و البانها او قمقال باہر حال دیلل او ال تکی دیر انتہائی سیحت من او موٹا فربا و خغٹ سٹ شو بیا دل تک داما سلانا چیرم فلزہ بانی با انشاءاللہ راشی چی پا حرام بانی دوائی دا جائز دی او کنا جائز دی بیا خبر اگدیگی خو باہر حال چی کلدی سیحت من شو نړی دا چې کار او کوم چر واه او هغه دوکسان یو پختل ضرورت باندې خوراک و غیره د پرمدینی پر, پر غلم او بل ال تکي موجود نړی سلام وکړه نو هغه چر واه چې کوم صحابي او هغه بیردا او خان وغيرها به ضرول نو یو هغه د کو قتل, قتل او ستر کی ورل هغه په مخونو باندې داټ نه روي او مر ته واچو په ګټو باندې وشتو وبې وختې وبې مرلور نک له پداسه شدت حالت کی آگا کتل نیو ده اسلام نه مرتد شو زم داګه اوله ولا او دریم کته نو کړه درې ور خبرې چې کله نبی خیر زمان ته پتو لګی را خدا څخه کار کړي نبی له سلام الله علیه صحابه د اغي گل او دک کسان کسانې راتینګ کو چې کله نو وستل دا غینې ته کو بهر حال لږې پخپل باندې اقرار وکړي چې اسلام داسړه منګ په دې انداز باندې قتل کړي دا دا او داسې داسې کاروم کړي نبی اسلام د اسلام مې دې سره همد تک کارو کې سترګې او سره مولا هغه اسې کارو کوه اده کرنګې پنور باندې واچول او هغه طریقې سره ګټ کو به مولا ورن په هغه طریقې سره مردار نو دعاء ایتونران نو دا دوه مخبره درې اوس د ایت مطلب ترازن او ایت کې زره تفصيل لیدا ایت کو مطلب باندې باندې ځان نلعم فرمایم ان ما جزاء الذين يقينا بدل د هغه کسانو سزا د هغه کسانو یحاربون الله چې دوی جګړه کوي د الله سره او رسوله د رسول د الله سره نه محاربه د سلامتیه مقابل کوي بد امني کوي بد, بد امني پهناوي چې دا الله تعالی دا د دا رسول په مقابله کې هغه بد امني پهناوي چې کوم د الله روح شریک قانون دی اغا خرابید پیغمبر قانون ده اغا خرابایو ایساونہ بالارض فساد الله سره نشي کوله خدا ویساونہ بالارض فساد دا د چې الله سره مخارب سره نو دا کار کوي چې کم د انسانانو ویساونہ بالارض فساد فساد کې پزماکې کوشش کې پزماکې د فساد نو پزماکې فساد چکمه خلک داسي دي مسلمانان دي او يا زميان دي مسلمانان وتا یو مسلمان سړي وتا د هغه مال جان ته حفاظت ورکړل نو داسې کسانو باندې سکاي اغي اين قتلوا اغي قاتل اي يقتلوا اي اي ای... يقتلوا داک قتل کړی دا, دا باقیان او دا دی ني قتل کړی شي دلته یو خبره وره یو خبره بلا وره چې پوهشه دا سزا بیانې یا ستان دا سزا د هغه بار کرا چې یو ځای یو علاقې دي د افوانې ماتي د شر پسندې ماتي دا غي نه د خلقو مال ته امن نه چې پلاره باندزینو د علاقې نه بار الته کې داکې د مال اخلي دا غي جان په امن باندني او د هغه جان اخلي کتل کرد نداد د ځوال خبره کوي او یا خلک یری اسنه کې ډېر د بوق خلک یری نو محل دا سیکس مخلقو دا پرا سزاگانی بیانی دا آنگا خلقو دا چې ناچی کلی یا شیر کی کریبی مثلا چاہتے لاز کو قضور باندې تجیب کٹ پا دا دا اغی سزاگانی دا دا دا داکوانو دا, دا باغی جماعت اطوائے چکم باغی جماعتی دا کجو ماتی دا د اغی سزاگانی نو اللہ تعالیٰ فرمائی دا دا, دا سزا سدا انما جزاو جزا دا چې سدا ایو قطلو دا په دیدی قطل پ چې دوی قتل کړې ان قتل او پخدا چې کله دي لارې خلکو باندې را پاتې او صرف قتل نه صرف قتل یو کو نه د سزا دی هغه چې دوی قتل کړې شي اسلام وایي دې قتل کړې او قتل باندې هغه تفصيل نه لري چې کوم مخ کې تیر شوه دې چې خطا ده او کس باندې قتل دې هغه خبرې دې د دنيشتہ هرې طریقې سره په گزارونو په سپهلو په پټو په هر چه په هر طریقې چار باندې قتل کړي دې نو با هر حاج زندتا دا دی باغی او دا کود پارا قتل متعین لیکا پارا مقاربل دا که نشدہ زکتا دا دا دا کی سزانا دا آوه قتل سزانا نو اللہ پرمائی اینو قتلو دا چدید قتل کرشی کو چرپقت قتل دی او یو صلوو او یادی پسوله کرشی دا دوین صورت کے دیدی پسوله کرشی کو چرپ دوین کارکلیو دا تکیو با سروائی قتلیم کلیو او قتل سرسر ایم مالا ا دلته بیا دا خبر یا اوساته یو خبر ا دادی چې کوم مال کې اغز دی نو هغه مال داسې مالو چې شریعت هغه ته مال وی او محفوظ مالي اغز ته او مال د مسلمانو یا ذممي مالو چې مسلمان هغه ته امن ورکلو نو جکله د مسلمان یا ذممي او صحیح محفوظ مال چې هغه حفاظت کوي هغه کله واغستو او کتنې مو کونو شریعت د دې لپاره دا خبر ذکر کلا چې دې مسلې خدلتا یهود و خبر نور یادو سادر شریعت صرف سلح زکر کلا خو اسلام کی کازی تا نورم اختیارات صرف سلح کئی لکسنگ چه قرآن درام که قتلی نو کازی تا اختیار دی او درام که لاس اخت پیور لان کٹ کئی نو کازی تا اختیار دی او سلورم دا دی چه لاس اخت پیور لکت کٹ اکلی او بیا کتل نو سلور خبرش زرب قتلول یا سرق قتلول یا لا سخ فی بدل بدل قتلول یا لاسف پکنا لاسف کی پ술ای کی او سرورم لاسف پک ک کی پ술ای ن کی پپان بلکی قتل دی نو قاضی تا او دایو خبره قران تیرا دا او دشر یت د 100 احادیث و غیره والا خبر نور معلومی میگی په دې شي کې چې دغه خبره وکړم دا کوم یو باغی انسان او قتل کو نه په دې کې قاضي ته څلور وړا اختیاراتي چې ار یو کار قاضي کوي خبر همزه درالا قتل ملکی کی په څلور وړا بچکی نه او قاضي ته اختیار او د ټول طریقې بیا راځي 5 عام طور دی زمانه کې أغره چې سوچت شیبان دے او پانسی ورطواتی او لان دینات چختا و لخون و پمیز وغیرہ مثلا ادری او بلا ونی سر از ورن کی مرہ دیواتی او لاند دیتے امیز وغیرہ راک کی نو پاکتا لابدن بیا اغس ساوزی نو دوین سورت داشو او دوین الله پرمائی او تقبت و آئیدیہم و ارجلہم من خلاف او یاد کت لیشی اللہ سیند دی لولاس نبیا یاد ساتے خیل اس م او قونا مراد د سختینه من خلاف عدل باندې نو دا په هغه صورت کې چې صرف مال هغه ستو ډاکه واچره الله راګره او عدل او صرف مال یې ورسته راتیو پښیو مسله قاضی شه بلرانه نو قاضی شه داخ نه واست او ګسخته هر یو ډاکو او باغی نکرد خبر خبرانغیان تراله خیر ناس او ګسخته او ينطا من الارض او ثلورم سردا ده او ينقوم ياده جلا وطن مشي من الارض ذمكنا او يخطلي شي ذمكنا نو دته مطلب د دې مطلب معنی ابتداء اسلام کې عمر سه 10 کړي جلا وطن کړی او چې هغه جلا وطن کنه کلی کې بچي چاپې جنند نن تبه کام شرک او بار بننن نور شر ده نور بدن ني به جوړه نو د دې وجه زمونږ امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د ينقوم انا دا بیان او ينقوم من دا کستې پځیر کې واچونی شي جین کې بیا سوره اچونی نو دلته کې بیان قران کې بیا علماو لیکلي دي چې د اوره زمانہ به جین کې اچول شي چې صحیح پټول کې چې بده انسان او توبه وکلا او دومره سزاوار ورکړي چې د دی دین رسټوب د دی کار نه کوي نو سره ما خبره ده کسر قرکه یو یو ډوله ضاوه په تماچېره وکلا نو الله فرمای او ينقو من الارض یاد د نبي کې شید ینه جین کې نه واچو او بیا الله بیان کړي چې ذالک لهم خذيون دا د دې لپاره رسواید د دې دنیا پر دنیا کې چې پپان صاحب باندې او کجې قتل کې لاسفته کټلې الله پرمایده د دنیا رسوای شو ولهم من اخرته عذاب اعظم او د دا سي قسمت دا او د باغیانو لپاره اخرت کې عذاب اعظم دې لوی ښه نو اسلام و امن نه ده امن ورکي او جې توبت امن په لهوي اسلام ده امن ذمہ دار ده دا دنیا کې دا غېده دا پر سزا ذکر او اخرت کې دا غېده پر سزا ذکر شو د یو خبره د قران نه ذکر کړي چې صرف زخمې کول او کړو نو دا غېده پر د شریعت بیا د کساس مسله ده د زخم مطابق دا غې جرمان ده هغه بیا په خپل ځان نیټه ان شاء الله دا څلور سورې دونه او سره دلته تاسو تمام مکه وې لوم باندې خبره کې ذکر کوله مې آیات د هغه سره متعلق چې دلته د بنده حقون دي د الله حقون دي دا الله قانوني ماده نو د دې کې د الله تعالی حکیم ماده د الله جوړ مې وګو او دې طرف ته د مسلمان بدن کټو او د اغم مال واغستو نو د بنده حق یې وو نو دا د خبرې ذہن کې کېده ورپسې آیت ترجمه چې پدې پوه نو الله پرمایې ইলلذین تابو مگر هغه کسان نه چې کوم توبه او کلام من قبل ان تقدروا علیهم وړاندې د دینا چې تاسو د دې په نیول باندې قادر, دا دا و قادر دا دا او د قاضی ته پروا ته باندې قادر شئ دا سړی د او باغیان لا گیرشي ونی دی قاضی ته راوستل شي ونی دی چې تر څو په مامله قاضی ته نظر اغله دا غي مخ کې مخې ته قاضی ته دربار ندی توبه او کلام چې بیا به داکې ناتې نو د تزان کوی چکم دا اللہ حق دے گڑاکی لمخ کے مخ کے توبی سران اغا کی خبرم زہن ترازی اغا حق کی مثلا پجیر کی اچولشو وغیرہ چکم دا اللہ حق دے دا مات کی او چکم کتلو او دکرنی مال اغا سلو دے کہ چی دا اللہ کم حقو اغا غالبو اس توبی سران اغا حق مشوا وس د بیام قتلولیک کتلې کړه خدا اوس تر په بنده حق ده که توبه وکړه بیام قتلولشي خدلته کې الله حق و تمام شوه دا قتل به په کوم صورت نه دوا جنو یو د الله هکوال دله بنده حق هکوال ته می سره خو الله حق مات شه خو د بنده حق چې اساس ته دا انسان د بیام قتلولشي او دوی چې مالې اغست د پټا کړي نو د ډاکو او غل که تو سره هغه مال اغمال باخ خپل مالک ته توبه نرسته وقفه او ورکه نو الا الذين تابوا مطلب دارند چې د بنده الله احکام شو او د بنده حق وری نه مارتي کستا یو خبر زه هم فراشي پو هم بچيرا دا څنګه چليک توبه نو وختلې نو بیا عمل کوي دا الله حق او د بنده حق د وړو وجه کې کوي او چې توبه یې وختلې نو بیا عمل نو کتل قرآن کتل شو توبه یې وختلې او کنه دا وختلې نو پرختزان کوله کې ک چرته ته به او کل نه مخ کې د قتل کړه او د قتل واده چې چارو یې قتل کړه ده هغه معاف کینی شي معقوله ځکه حق د الله خالق دی دا الله قانوني ما کړه ده توبه نه ده وکوله کله ته به نه مخ کې چې چارو او ک چرته توبه وکړه نو الله حق ختم شي صرف د بند حق پات شي نو له اجازه کب بیاي د توبې نه رسو دا قسمه پېچې د ماروې وجل نه نو له اجازه ما پهولې خبره نن درالا د کرنګې د توبې نه مخکې دیوې د اوت کلمه مال ما کو بلا زو نو دې نشي ما پهولې ځکه دا الله حكم پکې د حكم پکې دی دا الله حكم پکې دی هکو توبې وکړه او د توبې نه رسو بیا دا قسمه د خپل ما په پېچې مال خپل بدل مرا کا نو بیا ما پهولې فاعلم الله اذا فئك ان الله حيکنن الله تعالی غفور الرحیم بہون کے او مہربان بہون کے دکچر داکی توبہ دیو واسق پل حق برتماق کی او اللہ تعالی مہربان ہے ندایا دا یو سرحد قانون نه چې دلته پتوبہ سره دا معاف کی نور مثلا مثلا یو قسم باندې زنا ثابت شوه نو په بیا یا یو قسم باندې ثابت شوه نه پرلا کی د دل لاس کټ کی دل هغه بیا مافي کی نه صرف د یو د چدل تکي هغه مافي الله ذکر کړي دا چې توبه او کلام نو حق الله ورته ماپ شو او د بند حق ورته بیا نماکي او دا یاد ساتي یو خبره بل بیا ترجمه کوو یو خبره هغه دالا چې کم حدود دی ساته مثلا د زنا د پر سلور غواهن تاسو بیان پلا د زنا د پر حد دی زلور گواہانی پاغی کدری گواہان پیدا شو و یو پیدا نشد نو دام اطلب ننے چه گواہان برابرنشو کازی بابل کلدتا سنو ای خبر ختم نتا عزیرات شتکنا سن اصلا سزا به کازی مقرد که او بیڈا بی چه کار پارا دا سکار نکی دک کرنگی نو رو کم دک که خبر او یو خبر ایاد ساتھا ہے بلا مسئلہ چه دلتا خود مال مسئلہ ذکر شوا و دا قتل مسئلہ ذکر شوا پ د زنا نه عزت نوتلشي اغاي اغوا کولشي د دې مسله د کم نشو نو کچری داسې قسمت کېستوم پکې وشي نو قاضي به وګوري د سزاګانو کې چې قاضي کوم سزا اغل مناسب غني کپپان صاحب باندې خجل مناسب غني نو کپپان صاحب او کوخېږي او قتل مناسب غني نو قتل لیکل دا مطلب نه دی چې صرف قتل او او مال واغسته شو نو په ډاکو کې خدای او که زنا نه ایغه وکلا ی د اغه عزت الوتو <سؤال> داغه د پرس زانشت نه د اغه د پرم سزاشتا قاضی پختل اختیار <سؤال> سره چې د داپوانو <سؤال> کومه سزا غانې دي داغه کې ار سزا چې ورکول او وڑکول شي انما یالاو الضینا یکنم بدل ذات کسانو سزا د کسانو یحاربون الله چې دې جگړه کې الله سره او رسوله رسول الله سره ناغې سره جگړه څه مطلب یې ساونه بلاردې فساد یې ساونه یې کوشش کوي بلاردې پدمکه کې فساد د خرابې نه ناغې سره زده اده دا چې دې دې قتل کړی شي کچري صرف قتل وکړو او یصلبو یا فسولاده کړی شي پانسی دې کړی شي کقتلیم کڑیو او مالیم اغستیو او تو کٹوا ایدیہم او یادی کٹکڑے شلا سن ددی وارجلہم او خپی ددی من خلافن عدل بدل کچری صرف مالی اغستیو او ينقون من الارض او یادی جلا وطن پشی جیل کی دی من الارض ن جلا وطن دکشی دزمکنا جیل تو چره صرف یرو لکھنیو ذالک اللہ پرمائی دا چی دی دا مسکورہ سزا گانے لہم دے ڈاکوانو باغیانو نپارا خیزیو نرسوائی دنیا په دنیا کې ولہو مودگوی دا پارا فیل آخرت پا آخرت کی عذاب نعظیم عذاب لے دے اللہ اللہ مگر سزا بنے ملاوی ا کثانو تا تابو چ تو ب يو کلا من قبل ان تقدر و عليهم لان د دینه چ تاسو قادر شه عليهم پنی سلو د دینه باندي دی نسلون مراد قاضي ته وروستل لچ قاضي ته لاندې بوتله او توبه وکړه فعلمو پو شایق نک ان الله جن الله تلا غفورن بهن کده رحیمن مهربان رې يا والا ولي جا آخرین جا زلقوة المتین اللہ ہم اینیسا بک فعل الخیرات و ترک المتکرات وان تغفر علی و <تصفح> يا یا اللہ یا کریم و خدایہ دلتکی چدا کمی سزا کانی ذکر شو الله اللہ قریم و خدایہ کم جرمون زکر شو یا اللہ جرمون نمو ساتا یا اللہ دا مسلمانان پالاکوکی کداسی کسم خلق موجود خدایہ توتا ہدایت نسیب کیا او اوکہ ہدایتی کسمت کینی یا الل مسلمانان د غیبی شر نه مخوس کی یا الله مسلمانان د غیبی شر نه مخوس یا الله نو اسلامي حکومت اسلامی قاضي اغه نشته یا الله په حرامو کې شپاره سي پاليسي د خلک چې غیبان دي قتل اغه لازم دی کېتل غوړي بيان به چکول شي خو یا الله د مسلمانانو حفاظت ته پخپلوږي او داس خلک د دا مخدمت نه ختم یا الله راضی کول رضا نصی کوسمه